Божествената наука обема всичко в себе си. По време на разговора след вечерята у сестранна учителя каза Преди земетресение всякога има голямо спадане на барометъра. Преди земетресение се явяват циклони и бури. Циклоните са свързани с слънчевите петна, които ги причиняват. Една сестра попита Каква е разликата между окултизма и мистицизма? Мистикът е чист. Минал е през окултизма. Оттам му е пътят. Мистикът е среда на окултиста и на човека на божествената наука. Или той обема и тези две състояния. Но божествената наука е по-горе от мистицизма. У мистика има закон за самопожертвование и закон за победи. Той знае как да се справи с злото. Има и чистота и разумност. А окултистът Изучава условията, причините, противоречията в човешкото естество и как се побеждават те в живота. Окултистът започва с условията на живота, а мистикът с жертвата. Окултистът е естественик. Изучава окултна химия, окултна физика, окултна астрономия, окултна биология, окултна медицина. Впрочем, той изучава природата. Окултната наука е съединително звено между физическото и божественото, докато божествената наука обема всичко в себе си. Гениалният може да бъде окултист, а светията може да бъде мистик. От гениите се раждат окултистите, а от светиите – мистиците. Земята като остане наследие на праведните, страданията ще престанат. В Царството Божие – всеки ще обича всички и всички ще го обичат. Някой казва, че вярва, но само чрез опит човек може да знае доколко може да вярва. Ако майката вложи божественото в дъщеря си и в сина си, преди да се родят, тогава в две, три, 4 поколения светът ще се измени. Има много души, които с хиляди години не са се въплъщавали. И сега земята трябва да се пречисти, за да дойдат те. Новата раса ще дойде при много благоприятни условия. Тези същества, които ще се въплатят, са много напреднали и отдавна чакат. Казано е. Змеят ще бъде вързан за хиляда години. Ако го изтълкуваме, това са 365 000 години. През един такъв дълъг период, хората ще живеят в хармония и ще се починат. Няма кой да ги изкушава. Изучавайки живота на светиите, ще се натъкнем на чудно нещо. Всички, които мъчеха светиите, станаха мъченици. Изпълниха се звяра. Премина нещо от светиите в тях. И от това вадим следното заключение. Ако ние страдаме за Бога, това е сила Божия. Ние не знаем Божиите пътища. Искам да знам дали страдам по Бога и ако е така, то нямам две мнения, но ако страдам по други причини, това е друго. Трябва правилно тълкование на онези закони, които Бог е вложил. Има нещо в човека, което не е готово. Злото в света е вън от човека. Човек по естество е добър. Като направи някое прегрешение, плаче и съжалява. Около човека има много духове и даже някой път има борба между тях, а после той като стане сутрин, не е разположен. Човекът не е така защитен, както мислите, и за това трябва да се моли и огражда. Христос казва Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И всеки, който вярва в тази власт, ще бъде ограден. За да можем да живеем добре на земята, трябва да имаме божествен живот, да бъдем охранявани. Ще дойде един ден, и всички, които се обичат от хиляди години, ще се съберат заедно. Това разбирам щастлив живот. Затворят ли едного то двама, трима, четирима да се помолят за него. Ако биха се отворили очите на човека да вижда наблизо и надалече, той не би се смущавал. Ако не дойдат от невидимия свят да ти помагат, какво ще свършиш сам? Аз се чуди на хората как мислят, че ще свършат нещо сами, каквото посеят. Невидимият свят го възраства. Един човек ми каза, аз вярвам в Христа, а аз му отговорих. Ти вярваш в него, а пък аз го обичам. През време на Радославовото правителство ме следяха, като излизах да се разхождам из Борисовата градина или като се качвах на Витуша. Детективите ме следваха с автомобили. Те бяха много страхливи, а и мислиха, че съм сам, но не беше така. Стреляха, но все във въздуха. Цялата тази история имаше своята неприятна страна, че вместо да помагам, трябваше да се разправям с тях. Трябва вътрешна сила. Красивият свят ще дойде след този. Ние искаме първо да си наредим всичките материални работи и тогава да живеем за Бога. Това е една от най-големите погрешки. Момент след момент трябва да живеем за Бога. Например, днес получиш хиляда лева. Служи на Бога с тях. Здрав си, служи на Бога. Кон имаш, служи на Бога с него. Къща имаш, служи на Бога с нея. С каквото имаш, с това служи на Бога. Прилагай сега, а не да чакаш. Чак след като се уредиш материалните работи. Ние имаме съвсем механично разбиране за служене на Бога. А ако познаем Бога, ще има една култура, каквато не сме сънували. Има една скрита страна в живота, която хората не познават. Богат си и не можеш да знаеш кой те обича. Всички ти говорят с лицеприятия и неволно идва съмнението. Та Положението на сегашните богаташи е много тежко но и те са го заслужили. Сега вие се колебаете и се тревожите, да не би да се грешите утре. Откъде допуснахте, че ще се грешите? Каквато е на гласата, това и става. Някои от моите беседи представляват за вас много твърда храна. Бодри трябва да бъдете. Да си наточите ножовете. Гледам, че на сестрите ножовете са доста изхабени. Някой път се питат, дали това е вярно или не. Ние сме опитвали нещата по много пътища и няма изключение, само че Божиите работи никога не се повтарят по един и същ начин. Какъвто и пример да ви се даде, не мислете, че така както е станало, така и ще бъде. Старият пример не показва как ще стане. С безпокойство нищо не може да направи човек. Колкото човек е по-спокоен, толкова е по-силен. Колкото се по-безпокои, толкова по-слаб става. Един бакалин бил голям безверник, като станал евангелист, тръгнало му назад, но му и станала ясна причината за този обрат. Как да не ми тръгне назад, разсъждавал той. Дадох на един турчин 3 кг смокини, пък ги писах 5 и той нали е неграмотен, вярва на това, което съм писал. Вярно, че това се случи преди, но сега плащам за всичко, което правих по-рано. Тегле сапун. Турчинът не гледа какво пиша, а аз надписвам. Така забогатях. Сега разбирам, защо ми тръгна назад. Трябва да познаваме кои мисли в нас са божествени и кои не. Трябва да знаем техния източник. Дали идат отгоре или отдолу. Божествените мисли внасят мекота, радост, мир и светлина. Радостта и веселието идат от присъствието на Бога в човека. Сега с това което сте получили, ще помагате на другите. Ще раздавате.